«Чому він не присунеться ближче, не притисне, скажімо, свого стегна до її? Це ж так легко, просто, ніхто й не зауважить!» «Цікавий він чоловік, Віталій Сергійович, занадто стриманий! Чи вона занадто розбещена? Звикла, що без зайвих слів хапають за коліна?» Вечір непомітно перейшов у ніч. Маркіянові дочки – Пощебетавши до схочу, давно вже розпрощались. Позбувшись конкуренток, Журавський осідлав улюбленого чоловічого коника – політику. Відтак стрибав на ньому і стрибав. Маркіян, Тонков і навіть, уявіть собі Дмитрик, долучились до обговорення тонкощів розколу руху, найбільш наболілої теми часу, глибоко аналізуючи причини і прогнозуючи наслідки». Валя у цьому нічого не розуміла та із задоволенням слухала влучні та помірковані, не такі категоричні, як дозволяв собі, зважаючи на молоді літа, юний політик Дмитро, міркування щодо ролі особистостей у цій історії. Нарешті дружина Журавського почала неприховано позіхати. «Скільки б не співали хлопці, а кінчати час. Давай, Степане, збиратись. Чорновіл із Костенком самі розберуться». До виборів іще далеко. Ти в депутати не підеш, то ходімо додому». «Ні, піду в депутати. Чим я не депутат?» Удавано образивсь Журавський, не визнавав таке, що треба збиратись додому. Пізно. «Я проведу вас», – запропонував Тонков, чи не уперш за весь вечір, звернувшись до Валентини. «На денці навіть не серця, а якогось іншого, неописаного наукою органу, що відповідає за кохання». Згорнулась того і затремтіла, готова вистрелити, пружина очікування чогось особливого. Чогось такого, що змінить долю, що поверне годинникові стрілки на зворот часу, що... «Ой, Валентино, ще ж нічого тобі не обіцяно!» «Проведу вас!» – виглядало не зовсім звично. «Коли проведу, говорить чоловік, це означає відвезу власною машиною». Принаймні, досі Валентині не доводилось спілкуватись із чоловіками, позбавленими власних коліс. Тунков справді провів. До машини. Вона відчинила дверцята. «На цьому, мабуть, моя місія закінчується. Я на тролейбус, а вам щасливо доїхати», – зробив рух рукою біля чола, немов віддаючи честь Віталій Сергійович. Валентина відчула себе обкраденою. Неописаний наукою орган вимагав продовження контакту. Всередині аж пищало. Не відпускай його. «Але ж, Віталію Сергійовичу, дамо годиться проводити до дверей квартири, а не машини. Може, я боюсь сама заходити в під'їзд? І вам про це відомо, як нікому іншому. Назвали з грибом «Сідайте зі мною!» Валентина чомусь осміліла до зовсім неочікуваного градусу. Ніколи ще їй не доводилось майже силоміць примушувати чоловіка продовжувати процес залицяння. Тонково нічого іншого не залишалось. «Знаєте, чи не уперше я шкодую, що не обзавівся автомобілем?» – скупо посміхнув підполковник. «Це майже непристойно у вашому колі?» «Що непристойно?» – перепитала Валя. Вона не те, щоб не зрозуміла, просто хотіла продовжити розмову. І з цього тонкого слова доводилось витягати, немов на допиті, ходити пішки. А у вашому колі, а у нашому непристойно інше. За нашу платню машину не купиш, звідси висновок. Але ж без машини, як без рук. Зовсім ні, куди потрібно, відвезуть службовою. А у справах приватних, не вгавала Валентина. У мене немає приватних справ. Тонко замовк. Різко, назовсім. Губи зімкнулись у вузьку щілину. Стіна, ні, майже стіна. Занадто, але якась перепона, наче захисна плівка, якою огорнув себе, відгородившись від світу, цей чоловік, згусла, конкретизувалась. Сконденсувалась і оточила його знову, аж кортіло помацати пальцем. Валентині так і не вдалося сьогодні побачити його очі, а дуже хотілося. Не просто побачити, відчути його погляд.